Ba, gaur bertze aldetik eh berezi batzuk ditugu. Izan ere, Amiano Anaiak ditugu gurekin Iker eta Unai Irungo pilotariak. Kaixo, zer moduz? Hejo, onda, onda. Una, onda, onda. Hejo. Iker da, Eta gero Unai una, Unai era Bertan, eh. Bai, bai, bai. Vale, ba, vale, gabos. <laughs> Bueno, alde batetik ba, ipatu behar dugu, biak ere e, garaipen garrantzitsu batzuk lortu dituztela azken aldian, e, alde batetik Iker Gipuzkoako txapelduna bilakatu da eta bertze aldetik, unaiek ba, diario baskoko txapelketa ere eh irabazi du, ez? Uste dut abenduan izan zela hori, ba, bueno, garaipen garrantzitsuak zuentzat ere, ez? Bai, bai, gehin bat, ba diario osko txapelketa genean maia ondiko izatea eta jende ere bai, oso prestatuak juten da eta bai bai oso garrantzitsua. dakit izaten den, eh, Paola ez dakit izaten bai. den, ja, eh, beste hurratxa ondiko bateko hori ez dakit, askotan gertatu izan da baina, bueno, zuentzat edo eh, kasuan eta eh, ibilbidea, nuai ba, ibilbidearekin jarraitzeko eta beste helburu nagusiak ere asmatzeko, ez da? Bai bai, ben ja... Geho, bintza, gehiago, bintza, ja berageta ira sita geu eta aukera gehiago 20 ja zutarte te eta hoy normalean deneanko naizatea. Pero beste gauza beratzen bai. dela, eh Iruneen gogo asko asko asko dugu mm -hmm. ja azkenean ba pilotariak Orida. beste maila batean ezatean. Mm -hmm. Ba claro, le saca racutura goizuetarrak, donesetarrak, beratarrak, eh? Bai. Baino Iruneen azken modan, ba azken urteak eta urte eh, es. Baino bertan, eipatu berda ere Tolosako pilotaria direna. Bai. Eta ikerreko Ikerrek aipatzea nola hasi zineten, nola hasi zineten eta azkenean nola bukatu duzuen Tolosan. No ba iba. Gu hasira-sirran hemen hasi ginen eh irunen bertan pelotan, eh ramuncho ramuncho hortik hasi ginen bapiskarrian, ja, ternaten eta Mikel Lartzagekin abeagia ja, lehenengo pausuak ematen base bat jarriz bezala ta hoy butxinak aikazten junta. <risa> Horra ziren, pixkat pues, eh, pelotan munduan sartzen bezala. Mino, oindik entrenatzen, ta partio gabe. Eh, eta, gero berara berara gertu, gerturatu zineten, ez da? Bai, bai jokatu denun hemen, irunen hola zagardoteiko txapelketa. Ta, pues, han elkartu ginen berako batzuk ginta. Ta, eh, behi, komentatu ziaguten, eh, berara juteko aber. Gai bat genuen, beha ndo jasokot zigutela, eta hane, pues, maia entrenatzeko eta hige, oso ondo zon, eta ara jugu Bueno, hortik, añor gara, eta gero azkenean, eta añor ganoi bat hor eh? perso berezi berezti bat, eta oso lagun laguna, geure laguna da, eta zuen laguna ere bai, eta prestatzaile gisa bueno, hau lanetan ari dena, eta e, garantz, bere garantzia duna Mikel unan nue da. Bai, bai. Guna Uansi... da... ekin deon, egon ginen entenatzen, justo añorgan, añorrako gurte zente, bueno, behi ez baino bat emad bai, eta bai, bai, bai, ekin bai, eazko ikasien. Mikael unan neopilotari amdia, eta beti aipatzen aipatu, aipatzen dugu, uztailaren lehenen beti irunera etortzen zan, jai aldira, eta alde horretak gara aipatu berre. Eta horretik tolosara. Bai, bai, izkido tolosara. Eta tolosarekin ari zarete, oraintxe bertan, e, eta garo, mm, bitxapelketa handi horiek, diario baskoko txapelketa hori, alde batetek, gibuskako txapelketa e, ikertera batziduz uberen, eta bita amaika zubeldia dituz e, oraintxe bertan non zaudete, e, zaba, e, errioxara joan da iker, eta nien duke adieraztea zerrekatik joan den, eta ze txapelketa jokatu behar duen. Bai, mos, ni egin zain hoen eh, dago, espainiko txaproketa, justo lenguaztian asitzela, eta ni edibidez, pues, herrioseko eh, klubak eta jokatute gehien bat txaproketai, eta nahi deitu ziaten haber jolazteko pres baino behaiekin, baños derriotobiakin, eta arako jo nintzen jolaztea espainikoa, eta, pues, lenguaztian haibidez, ezkaraien jolaztian jolaztia partidu Garaipen bat ekin, eh? garaipen duk errabari gara ere eh? bai. Beldur, Ez beldurrekez izan, eh? garaipena garaipetzea mutueileke eh? Gero unai beste bat, zuz zu tolosareken jarraitzen duzu, oraintxe bertan eta ze helburu nagusia dituzu? Ba, gaurra diez, elgoibarreko txabelketan finalakat, gaurian Beste finala bat Bai, eta gero izan dian, espainikoa txabelketa, baraina ekin Baraina ekin ere, bai, bai. Erke, ba, no, ba, baño de Rio Tobia, bestia barainerekin, bai. Gipuzkoarra da Nafarroan, besteak eh, rioxan, eta gero paola gauza bat, prestatzaile bat. Bai. Prestatza hori da, ezaguna. Eh, bai. dute, bai. eh? Nor da? Bai. Paola, 30. Iker 30 nor da? Ba, jokalari, pilotari hoia mm -hmm. ere bai, ez? Le eta bueno, ba, zuekin lanean dabiltzana, ez? Bai, hori da. Azkenaldian ja urte zer diolaguz behakin ja, eta behakin oso goza. Mm -hmm. Behake amatik zibola entrenamenduak eta zein, eta geho dieta eta pixkar eta pues, inditeigo, uh, bai, pixkar behake amatik eh, organizazioa betela. Eh, hori kontutan hartu behar daia, ez? entrenatzaile betela eta entrenamenduak zuzendu, baino gero dietaren gaur egun eraginan diadu, ez da? Bai, bai, galdera, pelota. eh? Ah, bai. Ba, pelotan ez da ezkenian... Dena estricto eman beharrik, ez talen pixi horiek ez da uneko unen egon behar baino bai bintzat eh, zera datuk, eh, fauzo datuk eman behar dira da, bintzat atreka ezin eta pixkatu ez duz, ta pixkatzain duze bai Baina bueno, eh, nikoztu ni eta nikoztu eta nikoztu zede kontrolpean duzuela hori mm. Bai, bai, nikoztu kontrolpean duzuela Zet mehaziten baino gutxi gora era bai bai, pixkatz kontrolauta bai uh -huh. E, Paula, e, Inaixo Randoniaga zian aurkezpenean bai. e, Jaialdi, irunen ospatu zen Jaialdian hipertatuzian. Ba, begiz zorrotza behar duzue izan, e, mm -hmm. amean nahi egin nik ezakit. Bai, bai. Nik ezakit nola hartzen dituzuen itza hoiek Inaixo-rena eta beste jokalarienak. Mikelek ezakitzen, oraindik lana egin behar duzuela eta eta gogorren behar duzula, alde horretatik. E, Inasio, itxarro pentsu zegoen, nik ez dakit e, e, egutegi bat duzuen alde horretatik? Eh, ez, egutegi, egutegi, ez. Azken nil, olako eztak entuzian, pues, bai zubidoia sartik zuen, nik uste okiberdela, hankakondo lurrian, ta, horrikusi nuntzaudeen, eta guztinak hau beten, guk pentsat nik uste nekazuan, IIS joinek asko daketela hobetzeko. Bino bueno, bai. Bueno, va ba, poliki poliki, ez, Eta aipatu dituzuen pausoak eramanez eta laguntzarekin, ba, seguro eh orain arte e, lortzen ari zaten garaipenekin, ba, bai bilbide opara izanendu zuela eta eta go hemen egonen gara, ba, hori ikusteko. Ba, mila esker. Bai, esfortzua egin dutalako, eh, zeba klasean ere egoten dira. Eh, eta bai, nuen aberezia hartu dute, geurekin, amarruin ori ditu ba, ba. egoteko eta entzule guztiorekin eta bidazo aldeko entzule guztiekin. No? Bai, ba, mila esker horregatik ere eta esfortzua horregatik ere. Ados? Bai, du Bai, esker, du Ba, mila esker, eta azorte hon. Bai, esker. Asko.